Молодій парі давали нагоду медовий місяць прожити далі від цікавих очей близьких. «Коли б татко жив, то я теж поїхала б у шлюбну подорож», подумала і увірвала думку. Якщо б татко жив, то вона не могла б вийти заміж забронка. З того напрошується висновок. Якби не смерть батька, то її обминуло б щастя, а чи, може, власне, Бронко – нагорода за передчасну смерть татка? На ці питання Ольга Річинська воліла не давати відповіді. Коли всі інші спроби вплинути на бронко заватку звелись на нівець, Філіпчук у великому розпачі вдався до останнього засобу рятування підприємства. Задумав запропонувати заваткам спілку при умові, що для всестороннього скріплення зв'язків молодий заватка ще й одружиться з родичкою Філіпчуків. Сам Кость свою пропозицію вважав за найганебніше моральне приниження – Яке будь-коли спіткало його в житті, у розчуленні над самим собою порівнював себе до Христа, коли той ніс хрест на Голгофу, як Ісус прийняв муки заради спасіння людського роду, так і він, Кость Філіпчук, взяв на свої плечі хрест упокорення заради спасіння українського друкованого слова на Нашівщині. Та Ісус, ідучи на муки, знав заздалегідь, що його самопосвята буде відповідно оцінена і винагороджена не лише Богом Отцем, але й людьми на всій кулі земній, у всіх віках. А кость Філіпчук, прошу я вас, не знає, як сприйме громадськість нашого його високопатріотичний жест. «Ба що більше!» Він не мав упевненості, чи той бутний драб, молодий заватка ще захоче йти з ним у спільники. І тому почав він свої переговори з старим Йосифом. Почав, як то кажуть, добиратися до Бога через святих. Справа малася у буфете Корузі, за келишком кон'ячку. Так що Йосифові заватці не важко було приховати своє велике хвилювання. Ба і сльозу, що заколола в оці, можна було віднести на карб їдкого махоркового диму. Його син співвласник друкарні. Увійти у спільники була заповітна мрія Йосифа з тієї вже днини, як уперше став за Реал. Ніколи Слухайте ви мене, ніколи навіть у ті віддалені зелені роки не прагнув бути неподільним власником підприємства. У крові мав, видно, вже нахил до кооперування. Господь свідок, що не мав на думці лише заробітків. Погодився б навіть як співвласник, на ті самі заробітки, що отримував би кваліфікований майстер-друкар. Бо ж не про матеріальні, а моральні цінності йшлося. Павлина називається чоловічим гонором і глумиться з нього, бо вона темна, хоч і з голубиним серцем жінка. І не в силі зрозуміти, що для мужчини його чоловіча амбіція більше важить, ніж для молодої дівчини її врода. Бронко теж не хоче його зрозуміти, хоч і з іншої причини. Як же тепер Йосифові підійти з такою пропозицією до сина? Йосиф починає розмову з сином віддалеки, від політики, від убивства Мундика та засуду Ільчука в нашому. Не пліткують хіба діти та глухі баби? Я собі гадаю, слухайте мене, бронку, що як має настати яка зміна, то вона не питатиме дозволу ні у старого, ні у молодого заватки. Історія піде понад наші голови. А що таке історія, тато? Та що теж творіння людських рук і умів. Як усі будемо сидіти із складеними руками, то історія не буде рухатись. А я тобі кажу, стій із складеними руками чи махайними, час однаково не стоятиме на місці. Я хочу тебе спитати, ти певний, що та зміна, якої і я не відмовився б, ти певний, слухай, що вона прийде ще за твого життя». Так само питав мене недавно Тарас Чиж. Вони вкладають у справу свій ідейний капітал і хочуть конкретно щось мати з того. Так, брате. А може те нове прийде аж за життя твого внука? А життя сину одне. Про це стає тобі ясно щойно тоді, як те життя кінчається? Коли починається, ти думаєш го-го-го, яка довга, незорана нива переді мною. А коли оранка наближається до кінця, ти оглядаєшся поза себе і думаєш: слухайте мене, якби я мав ще раз починати, то інакше орав би я тебе, нивко. Ясно, тату? Бачить старий як неохоче слухає його син і сам не знає, чим би прикувати його увагу до себе. Тобі все ясно, бо ти ще дуже молодий? Хочете сказати «зелений»? Ні, я що інше хочу сказати і не так сказати, як спитати. Ти скажи мені, але правду. З задоволенням помічає, як син червоніє злості. А ви мене багато разів піймали на брехні? Добре, добре, вже добре. Ти мене не так зрозумів. А може, я і не так висловився? Я хотів спитати тебе, але ти не шарпайся зараз. Як на твою думку? Але так, сину, з рукою на серці. Там, за Збручем все гаразд. Я там не був, тату. Я не знаю, де точно правда, де брехня. І ви цього не жадайте від мене. Але вірю, що все, що там робиться, іде до кращого. Вірю, тату, бо ти, молодий, сину, а молодість, слухайте мене, може вірити і в сліпу. А я тобі скажу, якщо тільки половина правда, що пишуть, брешуть, хочете сказати, тату? Найбуде, що брешуть націоналістичні та всякі інші ундівські газети. Якщо тільки половина в тому правди, що там чоловік непевний ні вночі, ні вдень, що люди бояться сходитись поміж собою, що вистачить твоєму ворогові набрехати на тебе, аби ти вже світу Божого не бачив, що брат не довіряє братові, а чоловік – жінці. Якщо тільки половина правди в цьому, кажу, то я, старий соціаліст Йосиф Завадка, скажу тобі щиру правду. Не хотів би такого тут». Бачите, тату, люди можуть робити помилки, але ідея залишається ідеєю. Можу вам тільки те сказати, що дотепер людство не породило благороднішої ідеї, ніж комунізм. Ідеї, синку, розраховані на сотні років, а людське життя коротке і дається людині раз. І тому треба прожити його так, щоб не було соромно вмирати. Е, слухайте мене, я хотів з тобою поговорити як з сином, а ти мені берешся лекцію читати. Бо я не знаю, тато, чого ви таку розмову завели і чого вам треба від мене. Так, що б ти сказав, мені треба поговорити з тобою про... — Твою будучину. Бронка розсмішив нехитрий батьків маневр. — Та що вам таке, на думку прийшло? Чи ви не думаєте мною журитись? — Слава Богу, подбались сте, що маю фах. — Та воно-то так, але скажу тобі, слухайте мене, що минулися ті часи, коли фах вже означав хліб. При теперішній конкуренції до фаху потрібно ще й спритності. Не гнівайтесь, тату, але чого, як чого, а спритності вчитись у вас таки не стану? Тобі смішки в голові, а справа важлива. Слухайте мене. Роки ідуть, сину, і час би, як той казав, і за розум взятись. Трапляється, синку, Одна оказія. Як тобі сказати? Така оказія трапляється раз на кілька людських життів. І коли ти її прогавиш, то я не знаю і навіть думати боюся, щоб з цього могло б нічого не вийти. Все залежатиме від тебе, сину. І тому я говорю, що боюся за твою будучину. Я не знаю, як тобі сказати. Не мучтеся, тату, я за вас скажу. Філіпчук пропонує нам спілку. Так, твердо сказав старий безкровними губами. Так. Бронкові до сліз стало жаль батька. Що ніколи так яскраво не позначалась різниця віку і світогляду поміж ними, як цієї хвилини. І ви хочете, тату, щоб я пристав своїм шефом до спілки? Я, що завжди воював з ним проти кривди і визиску друкарів, тепер мав би сам?» Йосиф жестом руки наказав синові вмовкнути. «Чекай, чекай, прошу тебе, не гарячись. Вислухай мене до кінця». Я не вважаю, що це було б зрадою робітничої справи, якби мій син був справедливим, чесним у заробіткових справах, добрим для робітників принципалом. Ей, тату. та ж бо в тому й річ, що люди доти чесні та порядні, доки самі шефами не стають. Е, перепрошаю тебе, то собі якісь там люди, а то мій син. Мені не йдеться, повір мені, про заробітки. Я навіть не хотів би, щоб ти собі визначував більшу плату, яку мав би у тебе, скажімо, майстер. Я навіть хотів би, щоб ти ті справи вирішував, так мовити б колективно. Розумієш? Кожному по його внеску праці у діло. Ти був би власником чи співвласником тільки формально, а фактично це був би кооператив. Ну, добре, тато. Якщо б це мав бути фактично кооператив, то чого вам так боляче залежить на цій формальності? От зажене тебе Бенькарт таким питаннячком у сліпу вулицю, а ти відповідай йому, як знаєш. Слухай ти мене, чи ти думаєш, що я забув, як він мене обманув з твоїм першим заробітком. Міг обіцяти, а пізніше сказати, що йому не хочеться дати, і що я був би йому зробив. Але він обманув мене, насміявся наді мною. А що я міг йому тоді зробити? Ти ж мав учитись у нього Я був залежний від нього Я змовчав, але сказав собі, що ще прийде коза до воза І я таки дочекався, що прийшла коза Пан Кость Філіпчук Фірма, як він каже на себе Просить мене, аби я напутив тебе на розум щоб ти пристав на спілку з ним. Бронко, та чи міг я коли-небудь припускати, слухай мене, чи бодай снити про те, що кость запобігатиме твоєї і моєї ласки? Ти не думай собі, що твій тато на старість з'їхав з глузду і надумав сина революціонера зробити капіталіста». Я, слава Богу, ще при здоровій пам'яті і здаю собі справу. Які можуть бути заробітки в українській друкарні? Але я хотів би, ти не повинен цього взяти за зле старому батькові. Я хотів би, слухайте мене, щоб мій син досяг того, чого батькові не вдалося». Друкарня Філіпчука і Заватки. Другий раз така оказія не повториться, сину. І хто то міг подумати, що дуб, так скоро, спорохнявіє. І ще одну бронку. Правда, ми ніколи з тобою в таку бесіду не заходили, але, як той казав, колись треба і про це поговорити. Одним словом, треба тобі, сину. І про женячку колись подумати. Та треба у монахи записуватись, не гадаю. О, це розумне слово. Філіпчук якраз натякав мені, що мав би для тебе дівчину. Бронко спохмурнів. То вий, татку, Маєте мене вже за такого нездару, що навіть сам собі жінки пошукати не може. То так говориться. Я не хочу тої, борони Боже, тобі докорів робити, але ти вже раз пошукав собі сам жінки. Натяк на стажку недвозначний. Не подобається Бронкові така неделікатність батька. Стримує себе, щоб не відповісти йому грубовато. У всякому разі не просив я вас, щоб ви мене розженювали, і взагалі нема про що говорити. «Но-но», – поплескує Йосиф сина по плечу, – «ти, бачу, вже надувся на тата. Ти не думай собі, що твій тато хотів би випхнути тебе за стару, криву, горбату, аби багато. Я не хотів тобі наперед нічого говорити, але тепер скажу. Я бачив ту дівчину. Видиш, кращої невістки і не бажав би собі. То ви не спитали мене і пішли оглядати дівчину для мене? А що було питати? Я ж знаю, що ти тепер вільний. Бронко відчув, гарячий приплив крові на чолі і щоках. Ви певні, тату, що аж так добре знаєте мої наміри? Гадаю, тато повинен знати, що син думає. Але чекай, ми з тобою про дівчину. Я теж мав на думці дівчину, лише не родичку Філіпчука. Добре старий лис... «Комбінував собі, але з того нічого не вийде!» «Як то, Бронку, ти, ти кажеш, не вийде?» Загикується від великого хвилювання Йосиф Завадка. «А так, тату, не вийде, бо це неможливо!» «Чому неможливо, чому?» Задихається той від власних слів. «Тому неможливо!» що я мусив би сам собі в лице наплювати. Ану, спробуйте таке втнути. Чи вам таке вдасться?» Пожартував невесело. А по хвилині додав серйозно, майже урочисто. «Є тато рови, через які я не міг би проскочити. І ви мене вчили?» «Сину!» Бронко повертає голову в бік голосу і зустрічається з таким по-собачому. Це страшне порівняння, але воно єдиновірне у цьому випадку. Благальним поглядом, що серце в нього защемлює. Не можна, тато, аж так допускати собі до серця. Ви вже не маєте здоров'я для цього. Видиш, Бронку, я тобі вже казав і ще раз повторюю, «Щоріч, слухайте мене, не в одних заробітках!» «Ти не думай собі той, що у старого почався маразм чи якась там стареча скупість!» «Але бачиш, от біда! Відчуваю, що ти в душі проти, і тому мені так важко говорити з тобою про це!» «Бракує мені той слів, хоч і знаю, що хочу сказати!» «Кожна людина...» Ну, може, не кожна, але переважно так воно і є, як кажу Має якусь свою амбіцію в житті Одну точку, в яку все своє життя буде бити думками Ідея Фікс Не знаю, як це по-вченому називається Але ти мене бачу, не розумієш «Чому ви так думаєте, тату? Я вас розумію. А те, що я не в силі думати так, як ви, це зовсім інша, окрема річ». Йосиф, здавалося, не слухав, що говорив Бронко. «Відколи я став за реал, хочу сказати, відколи я зрозумів, як несправедливо, по-хамському, «Власники друкарень обходяться своїми підлеглими, гимм слухайте мене», став я подумувати, ніби як пристало ідейному соціалістові про друкарський кооператив. І все воно ніби хилилось до того, коли раптом війна, а війна сину – то нещастя, як той казав. Злодій Зелінський скористався з того, що ми, пайщики, пішли на фронт, повиманював від дурних жінок. «Я вже чув це, тату!» Досить нечемно обірвав його Бронко. «Так-так, ну, добре, ти вже чув про це. Ну, не буду розводитись, бо ти знаєш, чим скінчилася та історія. Коли ти підріс і треба було вирішувати твою долю, я сказав собі... Моя точка залишалась такою самою, тільки змінила свій напрям. Від батька повернулася в бік сина. «Так, ага, я сказав собі. Твій син, Йосифе, доведе задуману тобою справу до кінця. А ти ще дочекаєшся друкарського кооперативу? Чи там спілки? А молодий Заватка, ніби ти слухайте мене, буде там керівником». Ніби таким, як має бути. Чекай, не перебивай мене, дай нарешті виговоритись. Я знав, що до спілки, чи хоч би до кооперативу, потрібний капіталик. А звідки він взявся б у мене? І от я почав, як сам знаєш, відкладати з заробітку, а потім з пенсії, як каже поляк, зярко до зярка і бензямярка. Було воно нелегко, сину. Голодувати ми не голодували, щоправда, але що тут говорити? Я за все своє життя не був ні разу у справжньому театрі. Я сторонився людей, не хотів ні в кого бувати, щоб і до себе не запрошувати, бо то коштувало б. Твоя мама Ходила сім років в одній сукенці на правий бік, а сім на лівий. У найбільшу спеку було йдемо з мамою містом». Їй під градом котиться з лиця, а я не можу дозволити собі рідній жінці зафондувати порцію морозива, бо сам знаєш чому. І все я думав собі, що ще рік, ще два, ще три – і я таки дочекаюся, що мій син буде в друкарськім кооперативі. А виходить, не треба було, що пусто скупився собі і твоїй мамі, що я, одне слово, пошився в дурні. От що мене бронку найбільше пече. Ти цнув рукою собі під груди. Не треба, тату, броник Бере батька за руку. Цей скупий жест ласки знову запалив каганець надії в серці Йосифа. «А якби я взяв і сказав тобі, Бронку, сину мій, зроби це для мене, старого, і більш нічого в житті я тебе просити не буду?» Несила слухати такого і людині з кам'яним серцем. «А що я можу, тато?» «Тато, повірте мені, що якби я міг, я зробив би це для вас. А якби я тобі сказав, що це моя остання просьба для тебе? Засуджують людину на смерть? Та й то, що питають, чого ти собі бажаєш перед смертю? Подивись на мене, сину, мій вік уже недовгий і по моїй смерті поступиш». Як сам захочеш. А тепер, прошу тебе, піди раз проти самого себе і зроби так, щоб я ще за свого життя побачив тебе у спілці, га, сину. Тато, мені серце болить за вас. Я прошу вас, не завдавайте мені ще більшого болю, бо я не можу. Зрозумійте, не можу цього зробити. От так як не міг піти за вас просити до Осадчука, хоч мама жадала цього від мене. Не просіть мене, тату, в його голосі бренить ніжність, за яку хвилину пізніше буде ніяково перед самим собою. Такого, чого я не можу для вас зробити. А ви ж самі мене вчили. Бути твердим у своїм слові. Ви все казали. Ми, заватки, маємо слово «геймур». А тепер хочете, аби один з завадків, ваш син-тато, став зрадником? Слово це ніби протверезило старого. Зрадником? Лупнув набронка червоним, наче після п'янки оком. Ти? «Ні, не хочу, щоб мій син був зрадником. Що ні, то ні. Аж такої офіри не вимагаю від тебе, сину. Де мама?» Став розглядатись по хаті, хоч і знав, що павлини немає з ними. Бронкові знову боляче защеміло серце. Батько робив враження людини несповна розуму. «Гей, жінко!» Відкрив Йосиф двері до сіней. «Де ти там?» «Ану-ко, ходи сюди!» Увійшла з кухні павлина, звичкою, витираючи по дорозі руки фартухом. Нічого не спитала, лише перелякано дивилася то на чоловіка, то на сина. «Жінко!» – ступив крок до неї Йосиф, силкуючись здобутися на бадьорий тон. «Хочу тобі сказати, аби ти взяла з тих грошей, що у буфеті, і купила собі гарну сукенку і відповідні мешти до того, і хустину на голові. «Слухайте мене, я ціле життя заощаджував, а тепер ти маєш виглядати в мене як пава». На обличчі павлини вимальовувався щораз більший жах. «Чого ти, жінко, слухайте мене, така перестрашана?» Ти, може, гадаєш, що я не при здоровому розумові? От тобі, на. Нічого не сталося, Павлино, тільки слухайте мене. Нашому синові грошей не потрібно. А ми з тобою, дурні, не знали цього і ціле життя заощаджували. Бронкові стає жаль бідної матері. Мамо, ви не слухайте тата, вони жартують. Та я вийчу, які тут жарти. Я, мамо, правду кажу. Тату, коли я сказав, що мені не потрібно грошей, певно, хай мама куплять собі нарешті якесь пристойне вбрання, але боюсь, що і мені скоро буде потрібно грошей. Мамо, тату, хочу вам сказати, що я задумав женитись.